Rugăciunea a șapte în Duh și în adevăr. Doamne, Împărație Ciresi Mângâietorului, Duhul adevărului, care pe tine ești și toate le împlinești, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea sfântă și curată, pentru că se face puternică și luminată, când de înger la din cer, ca o tămâie și ca o smirnă este purtată, încât să se facă prin noi cuvântul, să se îndepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, fiindcă ea este jertfa sufletului neamului românesc jertuit, lovit, jefuit de toți tălare care peste noi au venit. Este rodul cel sfânt și minunat al milioanelor de mucenici și eroi care prin jet de sine pe Domnul la au urmat. De aceea te rugăm, Dăruiește-ne iubirea dumnezeiască, pacea, inimii, îndelunga răbdare care aduce rod bogat, de nebucuria duhovnicească și credința neclintită, blândețea, smerenia și mira Domnului, adu rodul tău de smirnă și tămâie, care să însoțească rugăciunea neamului. Cominește-ne, Doamne, în devenim ta în mine.